Seguim al matí de Ràdio per la Frugia i el Camaco que és estar al vostre costat i portar-vos aquesta informació i ara mateix... Parlem de cinema a casa nostra en la pel·lícula que tindrem aquesta acab de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell. La projecció d'una pel·lícula que ja només saber de qui és ja val la pena, és Clint Eastwood, I la pel·lícula diu coses com aquestes. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos otra vez más alto. Mi trabajo es informal. Le ha arruinado la vida. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Repítelo. Mi hijo salvó muchas vidas. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¡Usted puso la bomba! Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. No sé quantes vegades tindrem 30 minuts. Què ha passat amb aquesta pel·lícula, Àlex Cebollero? Com sempre, gràcies i bon dia. Hola, bon dia. Què passa amb aquesta pel·lícula i els 30 minuts de la bomba de al parc? Exactament. Uh, Joc Olímpics d'Atlanta, fets verídics. Fets verídics? Són? I, tant, i tant. No, no me'n recordava jo, tot això I, de la bomba. Richard Jules, uh, Jules, és un personatge, és un personatge real... De fet, és un personatge que que és mort, va morir quan tenia 44 anys, 11 anys després dels fets eh, que narra la pel·lícula. Els Jocs Olímpics d'Atlanta, que uh -huh. van ser jocs diversos, no recordo malament, eh... Sí, si penso que van jocs d'hivern, no? No, no, eren jocs d'estiu. Jocs d'estiu, l'antre? Oh, Perdona, sí, sí, sí, sí. jo no els pots estimar molt a Doncs <laughs> <susurippers> va haver una bomba, va haver-hi un, un atemptat... Ella fa vent, però... Ai, fa, fa, fa hivern, però no hi ha neu, em pensi. No, no sé, si... no ho si, era... no no sé, no ho Sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no sé, no ho sé, s'ha manat la cosa. Diga-me. Doncs va haver un atemptat, un atemptat d'un eh, eh, boig, va posar una bomba amb una motxilla, Uh -huh. Va produir dos morts i 100 escats eh, ferits. I eh, doncs, eh, una, un guarda de seguretat, que és aquest personatge, en Richard Will, va descobrir la motxilla i va alertar perquè la gent fugís del lloc que personalment eh, explotaria, de fet, va explotar el moment pràcticament. Llavors, aquest, eh, aquest noi, que contenia un guarda de seguretat que tenia 33 anys, eh, dels moltíssims, dels centenars somniers de guards que hi havia vigili en les Olimpiades, eh, doncs va, va, va, va esdevenir un heroi absolut de, del país, sabem que a Amèrica fan herois a cada moment, no? Doncs aquest va ser un heroi, per una persona que havia arriscat la seva vida, que havia eh, activat tot el desallotjament amb altres despis, evidentment, però hi va ser que va donar la veu de l'arma. Tot anava molt bé, fins que un periodista d'un mitjà local, de la Journal Constitution, va, va tenir una filtració, aquí a la pel·lícula una controvèrsia sobre això, és veritat o no, va tenir una, una, una filtració de la policia, de l'FBI. L'FBI no tenia ni idea de què els venia a sobre, no, l'FBI i, i, i, i les, també els investigadors, que hi havia de l'Estat i, a de més, del Govern, eh, doncs no tenien idea de per què s'havia passat això ni qui havia pogut ser. Això estem, abans, estem parlant dels atentats i totes aquestes històries, no? I aleshores doncs no tenien sospituts, no sabien no per on navegaven. I peta aquí que va haver aquesta filtració a la periodista de que estaven investigant investigant, no l'estaven acusant eh? estaven investigant justament en aquest noi el que havia donat l'alerta la dient que doncs, l'havia posat d'hi mateix i després es volia fer l'héroe i es el protagonista. Sí, això ho hem vist moltíssimes pel·lícules, no?, d'aquestes que, que són aquests personatges que acaben de guardar-se seguretat perquè volen ser policies sí, o alguna cosa o, o així. o que són bombets perquè necess... volen cremar boscos. Exacte, bueno, eh? i, i necessiten cridar l'atenció d'una manera i, i fer-se l'heroi, doncs, és precisament això, no? Exacte. Mm. I llavors, aquesta, aquesta noia, evidentment, d'acord amb, amb el diari, va publicar aquesta informació, dient la FBI, estem investigant aquest noi, perquè podria ser, eh, ser l'autor dels fets. Ràpidament, els mitjans, evidentment, se'n van posar a tots a investigar i ell, aquest noi li van arruïnar la vida durant molts mesos. A cada un temps, eh, va aparèixer l'autèntic. L'autèntic, eh, diguem... Eh, o sigui, realment, ell era innocent. Era innocent, innocent. Eh, això, llavors, eh, ja l'advocat que el defensa Uh -huh. que crec que, que és innocent i el defensa i la seva mare perquè el noi viu amb la seva mare, la seva mare que és el paper que fa la Cathy Bates, extraordinària per cert, doncs aquesta dona, avui, doncs, tira tot el que faci falta endavant per la, per demostrar la innocència del seu fill, no? O sigui, la batalla, diguem, legal està entre la, el noi Aquet, Richard Juil, el seu advocat i la seva mare contra el, el diari, la, la periodista i eh, doncs, els mitjans de comunicació que estan, estan doncs, eh, divulgant aquesta informació. I l'FBI per allà mig, no? I ah. i altres governaments. Em sembla que Amèrica ah. és molt complicat en aquests assuntos. Ah. Hi ha molts tipus de policia i d'investigacions. No? Però, bueno, al final, la, la cosa, això ho podem explicar perquè és un fet de història tothom ho sap i la pel·lícula no amaga el, el que passarà. Al final, que Moí va ser exonerat, diguem, de la, seva, de la seva responsabilitat perquè mai havia estat acusat i, com dèiem, va aparèixer el verdader culpable. Eh? Va aparèixer tres mesos després de que passés tot això, si aquest noi va passar un calvari de tres mesos i després aquest, en aquest, el verdader artífex de, de l'atentat el, el van condenar a cadena perpètua. O sí, que va passar d'heroi en amic públic número 1 amb, exacte, exacte. Amb, amb res de temps, no? Sí, sí. I el cap d'un temps que es va fer el judici tota la història, van condenar aquest altre al poc va morir a, va morir en 44 anys però almenys va morir mmm, sí, sí, sí, però... amb, amb, tornant a ser l'heroi tot i que ja segurament li havien desforçat prou la, la vida pel seu moment no? la pel·lícula es tracta d'això o sigui, mm. eh, eh, la pel·lícula és explicar un fet històric, els Estats Units, evidentment, no coneixen més que nosaltres, com les pel·lícules que fa últimament en Critisbot, que parla de petits herois americans, diguem, eh, i America... Com els heroes. El eh? Coneixen com... millor les històries mm -hmm. que aquí, però bueno, aquí també és interessant perquè són històries eh, molt humanes i sempre molt ben fetes, perquè en Critisbot és un dels grans, grans del cinema actual, recordem que té 89 anys la eh? poca broma per un punyada de dòlares eh? bueno, això va ser al principi a la morta tenia un preci i fer el malo. les tres que va fer al principi a Itàlia va començar així va començar amb altres cosetes més petites després setmana cap aquí porta 56 anys en actiu en el món de cinema director, guionista, actor protagonista de moltes en aquesta no surt perquè va començar amb una mena de, de Bart Reynolds, no? Fent pel·lícules aquestes humorístiques, de bufetades primer i tot això, no? Sí, primer va fer els Westers, que va ser un tabac. L'Espagueti, no? L'Espagueti Westers. No? Ell va ser una mica el creador, Montserrat Giuliani. D'aquí a Almeria? Bé, bueno, els va fer a l Itàlia, l Almeria també. Sí, l Almeria, l Almeria, l Almeria també havia estat, sí. I, i aleshores, després de Retorn Amèrica perquè aquesta, aquesta carrera, curiosament, l'havia fet aquí, entre Itàlia i Espanya, eh, doncs, el Retorn Amèrica va tenir la gran sort de trobar un personatge d'un policia que era en, en Harry ha el Sucio, en Harry, Harry, Harry, Harry Callaghan. Mm. Eh? I en Harry Callaghan va fer, jo pensava que eren quatre, però no, va fer cinc pel·lícules. Ah, pensava que eren tres, mira. No, mira, però eren, eren, sí. eren cinc, perquè l'altre li vaig estar mirant-ho eh, perquè, evidentment, recordava de Harry Sucio, de Harry a Ruford, de, de Harry L'Egecutor, però uh -huh. també té Impacto Subitó i també té La Lista Negra, uh -huh. que són les cinc pel·lícules, la primera és la de Don Sigil, que és la que va crear el, el camí, diguem, del personatge, però en va fer cinc d'aquestes pel·lícules. I després ja va començar a dirigir, ja va començar a fer pel·lícules extraordinàries, Amistad River, eh, Million Dollar Baby, que va guanyar Oscar uh -huh. doble Òscar, Eh, bueno, són d'aquelles com Si em perdon, no? Si em perdon. també, perdón, casa, el, el, el el també en el, però en un altre... En les Westes, el Gran Torino... Mm -hmm. I ara últimament s'està especialitzant eh, en aquestes històries de petits herògis americans. El cas d'aquest noi, en Richard Lluís, el cas del Sally, el, el, el comandant de l'avió que va aterrar mm -hmm. el riu Hudson, el seu, el sí. seu avió. Molt mac, la pel·lícula, molt, pel·lícula sí. molt maga que tothom sabia com acabava, tothom havia vist les imatges documentals, perquè es van rodar allà mateix perquè va caure l'avió va, va amarrar en aquest cas, o, no ho sé, amb un riu a, a, a Riuà no sé com es diu al riu Hudson, davant mm. tot a tot el país pràcticament en directe i tot o sigui, el que poc, que també el van a... matxacar des, mm. ja, també el van matxacar, és la mateixa història també el van matxacar mm. ja, m'ha aixecat. Després, no, jo vaig a judici, que és la pel·lícula, bàsicament, sí, la pel·lícula sí. és el judici. La pel·lícula aquella, tu ho saps, com comença, que va l'avió, dius que aquest avió se la fotrà. Perquè ho saps. I, però no passarà res perquè... I, I ho saps. I saps que el jutjaran i saps que al final com acabarà. Però, això, en aquest cas, en aquestes pel·lícules, com, com el tren de les 17:19 a París, aquella, aquells, aquells marines o soldats americans que anaven en un tren... Mm -hmm. Que van, que van frustrar un atemptat islamista amb un tren que anava a París el tren, el tren aquest que sortia a les 15-17 uh -huh. el tren de París com aquestes pel·lícules com Mula, que és una pel·lícula també l'última que ha fet com a, com a actor recordem que l'any passat les va estrenar Mula que era la, ell va dir que era l'última pel·lícula que feia com a actor, com a aquesta ja se retirava com a actor, després ha fet aquesta, aquesta com a també. director, no? Com, com, com a director continua i com a actor va fer Mula, que també era la història verídica d'un avi que per ajudar la gent a aprenyar-se un caler comença fent de mula, o sigui de transportador de droga per un càrter mexicà als Estats Units. Ell passa la droga amb la seva furgoneta és un iaio, que va la frugoneta i va fent i al principi no sap el que porta li, li carrega un abús, jo porti l'abús jo porto l'abús en un garatge i la deixa allà i resulta que es converteix en, en un traficant, en una mula en un traficant de, de, de, de drogues no? després la cosa es va ampliant i es va complicant <ríe> si no, no seria pel·liculero uh, Clint Eastwood, un dels més grans sense dubte de la història de, del cinema I, uh, i amb aquesta pel·lícula que l'Àlex avui ens ens porta, perquè és la que podem veure aquest cap de setmana amb el Cineclub en Garbí, celebrant el seus 20 anys. Aquest sí. 2020 la podem veure avui, demà i diumenge en diferents horaris, Alex. Sí, els horaris, diguem, habituals quan tot el cap de setmana podem fer cine, que és aquesta nit, a... divendres, a les 10 de la nit, el dissabte tres sessions, a les 5, a les quarts de vuit de la tarda, que seran en la versió original, amb anglès, sobte de el castellà, i a les 10 de la nit, que seran en castellà d'una altra vegada. I el diumenge les dues sessions també habituals de tarda en aquesta poca de l'any, que és a les 5 i a dos quarts de 8. Per tant, ja en tenim bastantes ocasions en aquesta pel·lícula, penso que s'ho mereix, és possiblement de les millors pel·lícules que ha fet en CriticsBot en els darrers anys, una de les bones, encara que a nivell de taquilla i de públic no ha funcionat tan bé com anteriors, però què farem? Segurament I, si seran pel·lícules. Sí, el, el protagonista, per exemple... No, no, és que t'anava a demanar per ell, no perquè qui és el protagonista? Doncs el protagonista és un bastant desconegut actor, mm -hmm. és un actor de televisió és un actor que ja ha fet bastantes coses és, curiosament té la mateixa edat que tenia Richard Hill eh, quan li va passar el fet A mi la cara, però no sé si és d'alguna sí, sèrie suposo, cara, no? Sí, en alguna sèrie de televisió mm -hmm. i no sé si has vist eh, Jotònia és on es va, es va donar a conèixer mm -hmm. en el cinema Jotònia és aquella pel·lícula protagonitzada per la Margot, Margot Robbie que també parlava de fets verídics també amb, una, amb, un, amb uns Jocs Olímpics que era aquella patinadora que eren dos patinadores americanes que competien entre elles i que eh, el marit de, de la Tònia contrata un matón perquè li trenqui les cames mm. a, la, a la rival sona, aquesta història. Eh? Sí. Tònia. Mm. una pel·lícula molt bona per cert mm. i aquesta pel·lícula el matón <ríe> és aquest noi que és, és una gràcia, més aviat gràcia, uh -huh. que és el que contrata després els dos que han d'executar l'acció. Eh? Sí, el, el marit de la Tònia l'encarrega a aquest home que, que trenqui les cames en aquesta patinadora. I aquest que és el que surt, agafa dos sequaces, diguem, que són els executors... Eh, materials, de materials. Materials. I aquest noi es va, jo no l'he vist mai al cinema, aquest noi jo me'n recordo d'aquesta pel·lícula eh, que és la, la primera, diguem, el Paul Walter Hauser és la, la primera que realment va sortir perquè ja tenim una pel·lícula que va tenir moltes coses interessants des de la directora fins a la protagonista la Maggie Robbie, que l'ha convertit mm. en de les altres estrelles del cinema en quatre o cinc pel·lícules S'ho està menjant tot, aquesta, aquesta noia, que és australiana, recordem, encara que treballa a Estats Units. I aquest noi però, ens va sortir d'aquí. És un noia que té un físic molt especial, per segons quines si pel·lícules, possiblement, no dona paper. Però, hem eh, vist el, el Richard Will eh, autèntic, o sigui, el... el el personatge autèntic vist, eh, i aquest noi s'hi sí, semblen bastant per la seva configuració física bé, més aviat. O sigui sí, està ben trobat. Està ben trobat. Uh -huh. I, I la Katie Bates és una gran actriu, una carrera de fa moltes anys, que va guanyar l'Oscar per a Missouri fa molts anys, que va sortir titànic fa molts anys i altres, moltes pel·lícules i d'aquest hi veig està desprendida i possiblement eh, penso que és una de les candidates a l'Oscar, si no recordo malament, com a treu secundària i, i podria ser que el guanyés fins i tot. Doncs, Enric Sajiu, al és la pel·lícula d'aquest cap de setmana al Cine Club Garbí, al Teatre Municipal la Palafrugell, per al mes que ve, per al febrer que comencem ja, pel·lícules com L'Oficial i l'Espia, a 1977, Judi Pavarotti, ompliran les gretlles, però n'anirem parlant setmana a setmana, dins aquests 20 anys se i ens comentar se l'av dies, també, del Senat Lucarví. tenim més de 20. tenim 20 i... I 16 dies. I 16 dies, molt bé. Ja t'anotava més gran, jo. Molt bé, algun dia farem un pastisset. Àlex, alguna cosa més? Doncs vosaltres, gràcies, com sempre. Doncs vinga, fins la propera. Gràcies i bon dia. Per cert, Àlex, avans que t'en vagis, perquè tinc aquí el, el director de la casa que que diu que eh s'ha publicat un tuit endes de la Federació de Fugir Cultura que tu ho tens molt amagat això, no no, no dius, que ho augmentat eh, un record d'espectadors al cinema durant el 2019? Sí, és cert. És doncs, que no s'digui, 23.349, mira us és això perquè penso que m'has de memòria. 23.349? 23 sí, senhor, sí, senhor. 23.349 Com, espectadors. Eh, Sí, sí. El passat van ser 21.000 justos. Veus? És un augment del més de l'11% va, va, diguem, d'acord amb la tònica en general d'aquesta any 2019 que ha sigut això, que a que ja bo ha a nivell de tot l'estat en quant al cinema. L'altre dia el, si s'ha promet un segon de reuna, un petit apunt Home, sí, però això t'ho deia. En els uh -huh. Goya es va dir, el president de l'Acadèmia de l'Acadèmia de, de i Ciències i Cinematogràfiques d'Espanya, eh, es, es, es mostrava molt de que el cinema hagués augmentat, eh, això, un 10-11%, l'assistència de públic. Lo que va callar és que les pericoses espanyoles, fora de quatre, totes s'havien enfonsat, i que les quatre, que justament han tingut més públic, eren les quatre que no tenen cap nominació a l'Esgolla. Ah. O sigui que ens ho de fer mirar, no? Perquè vull dir, teníem tres grans pel·lícules, o quatre, mm -hmm. goya Mentre dur la guerra, La trinxera infinita, O que ardi... Teníem tres o quatre pel·lícules, de, evidentment, Dolor i glòria. Teníem quatre pel·lícules molt bones, però és que d'aquestes... No estaven glò... nominades. Sí. Mm. No aquestes són eren les nominades. Però aquestes, cap d'aquestes quatre, eren, estaven en, entre les quatre o cinc primeres més taquilleres de pel·lícules espanyoles si jo fora rico, Santiago, mm -hmm. si jo fora rico, la meva parella no, no, no, m'escriu una donada segura, coses d'aquestes. Aquestes són les que aporten porten general d'això. Les comedies aquestes. Les altres eh? doncs, han portat un públic relativament mm. modest, algunes, un cinc infinit ha tingut molt poc públic pel que era la pel·lícula, de la Glòria Doloria Siena, molt bé, i eh, el, el que ha passat és això, que s'han de cuidar de sí, si sí, hi hagi més gent va al cine que mai, que vallen els darrers anys, però, en canvi perquè les espanyoles van menys públic el públic va, no va veure les bones sinó sí. que va veure les comercials, per entendre'ns mm. per diferenciar entre bones i dolentes que no es pot diferenciar, però per entendre'ns no? mm. les que estaven allà, com les grans pel·lícules no havien sigut les, les més taquilleres de l'any espanyol. Doncs dos nhi do la setmana que ve, si cas, m'ha parlat una mica també d'això dels Goya, perquè jo hi he passat per sobre i dels Gaudí, que també el, el que sí, hem tingut, els hem Sí, els Gaudí eh? es van donar ja ja, ja fa no? més temps. Mare, ara... Però jo no, no en sé o sigui, també vull passar ara... amb els meus amb ara, ara vénen els Oscars. Doncs vinga, doncs en parlaràs eh? de tot Sant això? Doncs parla de tot bueno, vas, això. Vinga, Àlex, gràcies. Bon dia, bon cap setmana. Adéu. Adéu.